Avui fem el quart programa i volíem agrair als nostres oients les mostres d'efecte rebudes durant aquests dies. Cada setmana ens escolta més gent, els programes tenen més ressò i portem dues setmanes superant les mil interaccions. Així que moltes gràcies a vosaltres, vosaltres sou quarts amunt. La setmana passada vam tancar el cercle del concurs de Torredembarra amb les entrevistes a les 12 colles participants. I avui avui tenim un altre programàs amb majúscules. Tenim amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Arbós a la Marta Bayó, castellera dels castellers de Vilafranca, recents guanyadors del concurs de castells i considerada per molts una de les millors castelleres de l'actualitat. També també entre nosaltres a la Sofia, castellera dels Nois de la Torre i recent guanyadora del concurs de castells de Torre d'en I entrevistarem a la Maia Comas, dels Minyons de Terrassa, llegenda viva dels castells, primera dona a pujar al pis de quarts d'un castell de nou sense folre i premi a la trajectòria castellera 2024 a la nit dels castells. Present, futur i llegendes del programa d'avui, i íntegrament femení. I per llegenda arbosenca, el col·laborador que avui ens acompanya, una autèntica màquina recol·lectora de dades, Francesc Robles, com acostumem a dir, les coses fetes amb amor sempre surten bé. Així que no perdem més el temps i arrenquem. Quarts amunt. A continuació, començarem a descobrir i a conèixer una mica més la primera de les nostres convidades, la Marta Bayó. Avui eh, ens ha costat ser objectius amb la Marta, ja que a casa l'estimem molt, però si l'haguéssim de definir ràpidament, creiem que el més encertat seria dir que és la castellera total. És capaç de pujar al tronc de Castells de Déu o de fer de setena l'únic pila de nou de la història? La Marta és una fixa de les alineacions més importants dels vers i una referent per a les noves generacions de castellers. Però més enllà de ser una de les millors castelleres de l'actualitat, la Marta és una excel·lent persona, simpàtica, propera, amable i sempre amb un somriure. Quan diem que és la castellera total no és únicament per les construccions a les que puja, sinó perquè, més enllà de tot això, encarna els conceptes, els ítems que una gran castellera ha de tenir. Empatia, lideratge, ambició, empenta, valentia i serenor. Creiem que, creiem que són trets que podrien definir-la perfectament. Avui descobrirem una mica més a la Marta Castellera i a la Marta Persona. Benvinguda a Quartzamunt, Marta, com estàs? Moltes gràcies, hola, què tal? Abans de començar i d'entrar en matèria i fer les presentacions, començarem amb un test ràpid per conèixer una mica més a uh, qui és la Marta. Genial. Endavant amb el test, doncs. Som-hi. Hola, Marta, què tal? Bona tarda i benvinguda siguis a Quarts Amunt. Uh, farem una mica de test ràpid, com ha dit ja al Gerard, i, bueno, nom? Marta. Molt bé. Edat? 30. Lloc de naixement? A Bé, bueno, Barcelona, però a Vilafranca al Penedès. Dols o salat? Dols. Plat que menges preferidament. Uh, A de patata amb ceba. Mol bo. Mare muntanya.muntanya. Uh, muntanya. Virtut. Uh, molt amiga dels meus amics. M'agrada.'efecte. Sóc molt terrapunyetes. Mm -hmm. Seny o rauxa. Més rauxa que seny. És supersticiosa? Molt supersticiosa. Pel·lícules o sèries preferides. Uh, sóc més de sèries. Mira, acabo n'acabo d'acabar una a uh, Prison Break, m'agrada molt. Molt bé, jo també. Grup de música i cançó preferida? Uh, ostres, m'agrada mm, molt la música en català. Molt bé. Aficions a part dels castells? Tot lo que sigui moure'm i fer-ho amb la meva gent. Bé. Què et ve al cap si et diem arbós? Doncs home, a uh, castells. I si et dic Minyons de l'Arbós? Doncs història, perquè al final és una colla molt antiga, també. Eh, puntualitzem, la cinquena de, de tota Catalunya. La cinquena. I del món. Referent castellà. Uh, de, de la meva colla, el Sergi Bia. Tres de 9 a folra o tres de 10 amb folre i manilles? <ríe> ho sento, però m'ho tens que dir. Uh, a mi m'agradaria fer el tres de 9 a folra. Déu-n'hi-do. I, Déu I a mi també. <ríe> I a mi també. Tinc I... la sort d'haver fet el 3 de 10 amb Polri Manilles. Molt bé. Primer record casteller, que et vingui ara al cap. <ríe> doncs, quan vaig començar, uh, bueno, gràcies al meu pare, doncs és uh, bueno, eternament agraïda a ell. Molt bé. Uh, plaça preferida? La plaça de la Vila de Vilafranca. Com si no, clar. <ríe> Actuació somiada? D dels castells, vols dir? Sí, una actuació somiada per tu Doncs mira, fer... acabar amb Pilar de nou et dic al principi perquè és el que m'agradaria descarregar d'aquí poquet déu nhi -do. I doncs, doncs fer-lo doncs, amb 3 de 10 bueno, Castell de 10, eh, Castell net i Castell amb... amb Pilar Si fos el 3 net, millor que millor Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do Millor fet per De puntuació, vols dir? O per tu, no, per tu, per tu. El Millor que castell fet Ostres, és que no puc triar, eh? Trian un, que te'n recordes. Bé, bueno, ara al Pilar de Nou, la Torre de nou sense Amarilles, també li tinc molt bon record, que més la fa molt que no la fem. Molt bé. Castell, que t'agradaria fer? Bé, bueno, això, no el Tres Net. No. El Tres Net o descarregar tots els castells que té pendents la colla, que en són pocs, però, però que m'agradaria molt. Bé, m'agradaria que responguessis amb el cor. Val? Colla preferida a part de la teva? La colla vella. Ara entendiré una colla que no et cau gaire bé. Això no vol dir ¿vale? que diguis dolent, no. colla que, que en un principi, pel motiu que sigui, tens una mica de repel·lusió, si que n'hi alguna. Bé, bueno, perquè són bastant diferents de com jo visc els castells, serien els minyons de Terrassa, perquè vull dir, són completament el que, jo, el que jo visc a la meva colla. Sí, sí, correcte, correcte. Millor record casteller doncs oh. un record que tinguis que, que diguis bueno, no, recordo el, el meu record sempre és la, veure la meva mare emocionada cada cop que baixo d'un castell important deixa'm que respiri de veritat perquè vas m'has tocat concurs de castells a favor o en contra? Estic... Romia tu No, ho tinc clar, eh? estic a favor del concurs de Castells però sí que penso que s'hauria de canviar una miqueta el format sobretot havent-lo viscut ara fa pocs dies penso que s'han de canviar bastantes coses però estic sempre a favor de competir per tant a favor del concurs Totalment Castell, que més t'ha impressionat? El, el Pilar de Nou m'impressiona molt M'impressiona molt com una que des de fora es veu tan fràgil des de dintre té un mecanisme que és, que és brutal hi haurà castells d'11 pisos? Arribarem a veure castells d'11 pisos? Dones sí. la teva opinió. Jo, jo crec que sí. També, no sé si 11 pisos o poder més amples, eh, veurem coses noves. Penso que el mon casteller mai quedarà estancat perquè sempre hi ha bojos i boges que volen superar-se i tenen més ganes de més i de més i de més. Així que penso que és possible fer castells més alts. Mira, una pregunta que a mi m'agrada molt i a vegades me l'he rumiat forces vegades. Acaba la frase els castells són? Són la meva vida sembla molt tòpic però... però és així. Molt bé Marta moltes gràcies. A tu Doncs ara ja coneixem una miqueta més a la Marta més endavant continuarem parlant amb ella li preguntarem més cosetes però abans anem a fer una mica de repàs del concurs de castells comencem per la jornada de dissabte el dissabte es va celebrar a Tarragona la jornada de, de concurs de castells eh, on els guanyadors van ser els castellers de Lleida, després d'un concurs espectacular. Quarts amunt va estar present a la terra quarena per viure de primera mà tot el que allà succeïa. Castellers de Lleida va descarregar com a estructures més destacades el 3 de 8, el 7 de 8 i carregant el 2 de 8, imposant-se per primer cop en una jornada del concurs de castells. Destacat també la segona posició de Sant Pere i Sant Pau amb el 3 i el 4 de 8 i en tercera ronda sorprenent el món casteller descarregant en el primer intent de la seva història el millor castell de la jornada. El 5 de 8. Tarragonins i lleidatans eh, han mantingut un frecafrec espectacular fins a l última ronda. La tercera posició ha estat pels castellers de la Vila de Gràcia, per a molts els grans favorits de la jornada, a qui la caiguda en primera ronda del 2 de 8 en folre els ha passat factura. Els de la camisa blau marí, que portaven en cartera el 3 de 9 en folre, han hagut de renunciar, tancant la seva actuació amb el 3 i el 4 de 8. Destacar també que 16 de les 18 colles han completat la millor actuació de la temporada. Gran actuació també d'una sorprenent jove de Barcelona, Castellers de Sant Cugat o Castellers de Sabadell ressaltar que la jornada de dissabte ha millorat els resultats castellers de la passada edició. Fa dos anys, una colla va completar tres castells de vuit. Enguany, els tres primers classificats de la competició han fet una actuació amb tres construccions de 8 pisos. Ara, obrim micros i tractem una mica el concurs de dissabte. Com el vau viure, qui vulgui, eh? Com el vau viure, el concurs de dissabte? Bé, aquí es va fer una sèrie de, de, de preguntes no? mm -hmm. moltes colles de, que van participar a Torre d'Embarra, etcètera, sí. una porra Correcte I em sembla que hi ha hagut alguna persona que hagi encertat que guanyés ella. Una, una, i més endavant direm al guanyador de la porra Una persona ho ha incertat. Ostres, molt bé, molt bé Doncs això, que Vila de Gràcia semblaven els favorits perquè és els que portaven... Bueno, aquí els meus pronòstics es van encertar tot. Vilafranca feia la millor temporada i va guanyar perquè portaven els millors castells. Uh -huh. eh, els nois de la Torre també semblaven que portaven millor temporada i Vila de Gràcia doncs, és l'única que va fallar perquè per la caiguda, que ningú s'esperava de, de la primera ronda, que això és part del concurs bueno, i de qualsevol actuació que et pot perjudicar la resta, de pot condicionar la resta de, de, de, de la teva participació en molts castells. totalment En aquesta he sentit Lleida molt bé veig que Lleida doncs, ha tingut una època que està mica més desaprescuda i, i ha tornat a treure el cap altra vegada i espero que tingui un molt bé i bueno, el que diu Sant Pere Sant Pau vull una colla que és una passada Sant Pere Sant Pau vull mm. dir que té una trajectòria al mateix molt, molt creixent i espero que, que tingui endavant molt bé Penso, eh, acabant amb el que has dit tu, sempre és en Pau, els comparo jo molt amb Moixingues d'Igualada, que és una colla que no fa gaire soroll, que va tirant amunt, va tirant amunt i està fent molt, molt bona feina. Eh, és aquesta feina de formiga que es fa a l'assaig, que jo crec que aquest cinc ja feia temps que el tenien preparat i que ara ha sigut el moment que, que ha pogut treure i fet de la millor manera. És a dir, el primer intent i descarregat. Vull dir que molt contenta per ells. I tu, Sofia, que vas veure al concurs de dissabte? Mm, no. No el vas veure? Saps que ha guanyat per això? Sí. Qui va guanyar? Castellers de Lleida? Sí. I què et sembla? Doncs, pues, bueno, no, a Castellers de Lleida no els coneixo tan bé. Mm -hmm. Perquè no he anat um, totes les diades, mm -hmm. perquè també tinc atletisme, ah. així que... No puc anar a totes. Els well, coneixeràs aviat. Sí. Doncs, si us sembla, ara ens centrarem amb en en la jornada del diumenge. Eh, nosaltres creient que si de triar un títol per definir com va anar la jornada de diumenge del concurs, diríem que els castellers de Vilafranca guanyen un disputat i llarg concurs de castells. Resulta curiós o inclús màgic que després de més de set hores de durada el concurs es decideixi a l'últim castell, fet que va passar també a Torre d'Embarra i el dissabte a la Terraquarena plaça. Els verds van sumar 1.465 punts guanyant el seu 13 títol de campions del concurs de castells i, si no vaig errat, 12 de les últimes 14 edicions, que es diu aviat. Uh, va ser una jornada molt llarga, amb emocions, nervis, alegries i tristeses i molt cansament físic i sobretot mental. Els castellers de Vilafranca en primera ronda van descarregar el treus de Déu amb folre que havien completat en en dues ocasions, a Vilanova i a l'Arbós. I tot i descarregar-lo, creiem que va ser bastant més nerviós que els altres dos. En segona ronda, intent desmuntat del nou de nou amb folre, que nosaltres vam veure prou maco. Tercera ronda, 4 de nou amb folre i agulla, que queda carregat un cop baixava l'espedat. Quarta ronda, després de sis hores de concurs, que es diu aviat sis hores de concurs, eh? I quarta ronda. Els verds tornaven amb el nou de nou amb folre, aquest cop carregant-lo. Segueix sense poder-se descarregar, tot i que veient-lo repetit, creiem honestament que el tenen per descarregar. En cinquena ronda els verds calculadora en mai i quan portaven 7 hores de concurs van decidir anar pel 4 a 10 amb folre i manilles. Ja, jo vull recalcar això de 7 hores de concurs i 4 a 10 amb folre i manilles que van aconseguir carregar i deixar sense opció els Reals, per molt que diguin, a la vella de Valls. Uh, segona posició per una colla vella, que sempre hi són. Uh, els hi pot anar millor o pitjor la temporada, però el concurs sempre se'ls ha de tenir en compte. Tercera posició, la jove de Tarragona, destacar en segona ronda el seu segon tres de Déu en Folri i de la història, sens dubte, una de les sorpreses agradables de la jornada. Quarta posició, per les joves dels xiquets de Valls, que partien com una de les favorites en portar-se el títol. De fet, a la porra va sortir que la jove de Valls era una ferma candidata a portar-se el títol, però se'ls hi va travessar el tres de Déu, Castell, que no han aconseguit mai. El concurs ha tingut altres noms propis, com els de Moixigangués d'Igualada, assolint l'estrena del 4 de 9 i signant la seva primera tripleta màgica. També destacar els nens del Vendrell, que han recuperat el 4 de 9 després de 7 anys, i èxit dels xiquets de Reus assolint el primer tres de nou en Folra des del 2019. Així doncs, i per acabar amb el repàs del concurs, destacar novament que les tres jornades del concurs es van decidir a l'últim Castell, destacar que el podi del concurs de Castell l'ocupen les colles convidades a la plaça de la vida de l'Arbós per festa major, i que a dia d'avui, concurs a part, segueix sent la millor diada de l'any. Curiositats. Em voleu saber alguna de curiositats? Sí? Sí, sí, tant, Gerard. Àngel Grau, cap de colla dels Verds, va comentar que van portar 1.200 persones a plaça, que es diu aviat, 1.200 persones. Uh, cap colla de dissabte ha superat en puntuació a cap colla de diumenge. En canvi, colles participants de la jornada de Torre d'en Barra sí que van superar colles que participaven el dissabte a Tarragona, i una d'elles és Nois de la Torre. Vuit de les dotze colles que participaven el diumenge van fer la millor actuació de la temporada... És el primer nou de nou que es veu a la TAP. Els dos 4s de 10 amb folre i manilla carregats no es veien a plaça des del 2018. I el Pilar de 8 de les Joves de Valls és el tercer que es veu en concurs. Prèviament només ho havia assolit, com no, castellers de Vilafranca, i no es completava des del 2008. Tornem a obrir micros i tornem a comentar, si us sembla. Què us va semblar, valoracions del En aquest sentit, jo penso que va ser molt sorprenent la sortida de Joves de Baix amb un Pilar de 8 en Forra i Manilles que ha sigut dominant molt bé el Pilar d'aquest any Joves de Baix, espectacular. Ara bé, sempre s'ha dit que un lloc volem per fer un pilars a aquella plaça perquè rodona, no hi ha una paret de referència visual i de fet és curiós perquè els dos castells de nou en Forra, quan van fer Vilafranca i la Coia Vella va caure al pilar, perquè és que és un, mal, és un mal lloc per fer pilars allà però, veure, va patir el pilar als Joves de Valls però el va descarregar perquè l'han tingut molt bé aquest any i bé a partir d'aquí jo penso que per exemple els ers va ser sorprenent en el sentit de que van estar potser més d'honor sense actuar els Castells de Vilafranca, semblava que que no els desjercin actuar i però veure bueno, quan els hi toca actuar els castells estan és aquesta era de eh el que si no de, de, del concurs que suposo la bàrta que s'es refereix a això de que hi ha coses que s'han de canviar. Tu no pots estar ja una hora, una hora i pic esperant que esperant aquest toqui i fer un castell, perquè tot això perjudica realment, saps a vull dir? I perjudica tot, en aquest sentit. Falta una mica més d'agilitat. Si comencem a fer peus desmuntats quan et toqui a tu, ja dic passar més d'una hora i això s'allarga molt llavors no? mm. En aquest sentit. Uh, després d'això això, doncs, eh, uh, surprem, bueno, sorpren, no, els vers després de 7 hores tirar un de 10. Total. Dius, no, cosa. Totalment d'acord. Un castell d'esforç físic màxim per molta gent. Vull dir. És, precisament, bueno, van guanyar els que havien de guanyar, senzillament, perquè està clar que l'havien assajat molt. No, penso que poques colles n'havien assajat més bé un 4 de 10 que els castells de Vilafranca. Un i llavors a partir d'aquí la Coia veia va poder... el que va fer, van un molt bon paper perquè quatre en el sense aforra el tenen amb un domini. Ha arribat un punt que la Coia B, quatre en el sense afor el fa gairebé xilan eh? dir quan els hi ve deús el fa i després eh, eh, van enspagar amb els castells amb manics. que va ser la sorpresa no? suposo. No sé, voleu dir alguna cosa? Sí, si no bueno, ho sé si aquesta estona. Jo crec que la Marta avui té alguna cosa a dir sobre el concurs, no? <ríe> Moltes coses. <ríe> lo que el que has dit tu primer, Gerard, del, del Pilar de Vuit que no es feia el 2008, fins al, des del 2008, jo anava dosos, aquell Pilar de Vuit, uh -huh. i des de llavors que no es feia, molt de mèrit per les joves uh, de Valls perquè va patir des de fora el ben veure patint, al final tenen un pilar molt macro aquest any i el van poder treballar bé nosaltres tenim un pilar perfecte i no sé què passa amb aquesta plaça i ja dic, no sé, no sé si és per com que dit, no sé què o no sé què té. Per La televisió van dir que l'estadística era, menys que era mortal, aquella plaça, 17% de descarregats quan s'ha fet no, no. pilars grans, 17%. És que és una cosa que, vull dir, és anar a jugar-se-la molt, eh? Sí que és veritat que l'estadística també està molt baixa perquè les colles més petites al final, el pilar conta bastant, mm. no? Amb, amb, que quan tens doncs, castells de, de 8 o 8 i mig i doncs tens un pilar bo i pots fer el de 6 o el de 7, el al final poder, el van arriscar eh, i el tires per sumar punts a, a l'etap i llavors si és un pilar que no domines gaire i allà que és molt difícil, per això l'estatística també és bastant baixa. De pilars de vuit és una miqueta més alta, però tot i així uh, cauen. Jo penso que les joves de baix va ser estratègica i va pensar que jove de Tarragona tenia un dos d'anar amb i el pilar de 8 doncs està per sobre en aquest sentit, no? Penso. Sí, sí, va ser per, per sumar I, i, punts. I, I va ser per sumar punts, en tot cas amb possible empat amb jove de Tarragona doncs, assegurar-se quedar per sobre d'ells perquè a menys aquests dos castells, aquest està un per sobre per l'altre, no? Mm. És, és, penso, eh? Penso... És sí, no, el no, no. Ell va ser per això i els hi va sortir bé, però sí, sí. ja et dic que els hi podria haver sortit rana, sí, perquè sí, sí, sí, perquè ja sí, sí. no, sé, no sé què passa amb els Pilar allà perquè nosaltres també anàvem super convençuts amb el 4 amb agulla que el tenim super bé que any l'hem fet tres o 4 cops aquí a l'Arbós també. Bueno, de fet el Pilar el, el 4 amb l'agulla d'aquí a l'Arbós només faltava girar-lo. Jo feia sí, molt sí, de sí, temps sí, sí. que no veia un quatre amb el Pilar, 4, recordem quatre de nou amb el Pilar, que parlem de quatre amb el Pilar i clar, sí, no, 4 no, amb el Pilar sí, sí. i estava increïble bueno, tenim un... assagem amb consciència el Pilar perquè al final la nostra idea és doncs, intentar sempre pujar un pis més a tot el que puguem, mm -hmm. el Pilar també llavors l'assagem molt a consciència era un que ja et dic el vam tirar tots els castells poden caure, al final són castells si no poder, no faríem castells si no hi hagués la mínima possibilitat de caiguéssim perquè és el, el que té però sempre vols anar-los a descarregar és un castell que tenim perfecte el li vam agafar molta confiança aquest any i anàvem assegurar uh -huh. és fort i que vas assegurar amb quatre sí, sí. magulles però el que anàvem a fer i quan ens va quedar carregat doncs va, bueno, va ser un cop el que passa que estem en mode concurs llavors Bueno, com el nostre objectiu és guanyar, mm. doncs, doncs anàvem a per totes. Vam fer el nou, que... Sí que és veritat que el primer estava molt bé, però bueno, el segon també estava bé, el que passa que poder de mides no ho estava tant, llavors va ser el que va passar factura a l'hora de descarregar-lo. Mm -hmm. Però ja es va veure que és un castell que per nosaltres uh, és descarregable i a veure si, si tenim prou gent i podem acabar-lo de, bueno, de donar-li una volta i, i doncs per tots ens poguer acabar descarregant. I el 4 de 10 és el que deiem que al final el que va passar pectura va ser l'hora perquè mm. és un castell que tenim, ja es va veure que el tenim molt bé, molt ben assajat a part aquest any vaig he estat parlant amb gent de, de forres i manilles de més de dintre, perquè al final tu des de fora uh, veus el que veus, des de dintre no saps com va i em van dir que, que era dels millors que teníem uh -huh. allà, ja l'havíem descarregat un cop allà a la TAP i doncs era un bon moment sí que des de fora es podia semblar una idea d'escaballar de uh, tirar un 4-10 última ronda però que el nostre objectiu no era d'escaballar era guanyar el concurs, uh -huh. llavors era el que, el que havíem de fer ara vull dir, ja que fes, estic... Fes, fes, fes, um, bueno, llegit, no sé si després parlarem d'això, però bueno, s'han llegit moltes coses aquesta, aquests dies després mm -hmm. de concurs. Um, després pot ser que em preguntis alguna cosa més, però ara que estem parlant d'això, sí. uh, haig de dir que Castells de Vilafranca, com suposo que totes les colles, però nosaltres anem sempre a descarregar els castells. Mm -hmm. Potser fa anys o fa molts anys que no estaven tan rodats els castells tan grans que potser sí que doncs, tiraves més a veure l'esvenida més... Naltros no, Aquest, vull dir, altres des de fa molts anys tirem els castells a descarregar, són castells, llavors ens poden quedar encarregats, però sempre anem a descarregar-los. a La frase que va acabar el, la diada, l'Urbano, donant a, suport, diguéssim, a la seva colla, que això doncs, vaig trobar-ho molt bé, però sí que des d'altres terres socials s'ha, com donat la volta a aquesta frase anant com que potser doncs, que la Franca va posar per davant guanyar el concurs i no doncs, tenir en eh, consideració la canalla o la seguretat o el que sigui, nosaltres no ho faríem mai això, nosaltres anem a guanyar però amb, bueno, al final al concurs anem a competir anem a guanyar, ens agrada eh, fora del concurs també però allà són les normes, és el que hi ha, nosaltres juguem amb les normes que ens donen i mai posaríem res per davant ni de la seguretat ni de la canalla, ni de res simplement nosaltres assegem el que creiem que pot donar-nos la victòria anem a per totes, ho tirem perquè ho tenim després al final són castells i poden caure però bueno, volia deixar això clar perquè... Ja, si m'ho permets Marta agafo la pilota que has llançat, sí que en parlarem més endavant és una pregunta de sí o no, no cal que t'extendis si no vols. Vale. Parlant aquests dies amb molta gent, uh, dels verds i, i, i no dels verds m'han comentat una, una polèmica que hi ha hagut durant el 4 de 10 de, de Vilafranca. S'anuncia el 4 de 10 de Vilafranca i la Vella anuncia el 3 de 9 sense folre. Bueno, uh, perquè érem l'únic castell sí, que, ens podien, que ens podien batre sí. el concurs. S'anuncia el 3 de 9 comença a preparar-se el 4 de 10 estan pujant dosos del 4 de 10 i es rep una trucada de la Vella de Valls dient que ells renuncien a fer el castell. Hi ha gent que ens ha comentat que això ja se sabia és a dir, que la vella en cap moment tenia present i preparat tirar el 3 de 9 um, llavors el, el, les queixes que a mi m'han arribat és el discurs de l'Urbano increïble, lògicament l'aplaudim però les queixes que hi ha és que um, fiquen risc un 4 a 10, perquè un 4 a 10 és un castell que comporta molt de risc un castell que sabem que pot caure és a dir, no com t'ho diria només es cuida la, la canalla de Valls en aquest sentit, és a dir Creus que està... O sigui, la informació aquesta que t'he donat, tu la contemples, la saps, t'ha arribat? Jo així no, no la sabia, mm -hmm. no sabia quan van dir que no, però sí que, bueno, em va arribar que havien dit un castell, després que havien canviat... Mm -hmm. No sé exactament com van jugar ells. Estàs en concurs, o sí sigui vull dir, tota estratègia és mm -hmm. vàlida i és bona. Eh, nosaltres el 4 de el teníem per descarregar, és a dir que el podríem haver tirat perfectament com vam fer, no sé quin any va ser que vam tirar, i ja vam guanyat el concurs el 4 de 9 net era el primer que fèiem per descarregar-lo i, i el vam fer, i ja teníem el concurs guanyat i el vam fer, vull dir que no ha sigut el cas, perquè al final vam caure del 4 de 10 però un cassell que teníem, sí que és veritat que si no ens hagués fet falta per guanyar, siguem realistes mm. no l'haguessin tirat perquè aquelles hores sí. era una mica inhumà fer, fer el que vam fer, però bueno al final ho hem assajat per alguna cosa, llavors era una que teníem preparat. Responenta exactament exactament al que dius tu, no, no ho sé, uh -huh. jo no sabia aquesta informació exacta, no sé com ho van jugar, sí que és veritat que poder, ells, parlo sense saber una mica, eh? poder, ells primer van, van dir el tres net perquè naltres apretéssim, n'altres si veiem la mínima possibilitat que ells ens poguessin guanyar, naltros ja l'haguessin ja tirat, vull mm -hmm. dir que no... Crec que ells descarregant la, la Torreneta, sense nosaltres eh, carregar el, el 4 de 10, ells mm -hmm. ens guanyaven, llavors, mm -hmm. si ells haguessin dit Torreneta, naltros igualment l'haguessin fet. Jo, jo crec que sí, perquè hem... sí que és molt difícil descarregar una Torreneta, la es la té molt bé i ja porta dues edicions que els hi cau, però la vella és la vella i en cas de fins que no estiguin és una frase, però fins mm -hmm. que no siguin i enterrats sí, sí, sí, sí, vull dir, sempre tenen una vida més llavors, eh, jo, jo crec que nosaltres l'haguessin tirat, igual, igual la mínima, més que res, perquè el teníem per mm -hmm. fer-lo no era una, una, un ensuïcidi, saps? Mm -hmm. vull dir, anàvem amb de que l'havíem de fer l'únic que aleshores, doncs jo ara volia preguntar-te ja que estem en modo polèmica, que ens agrada aquí <ríe> molt a la ràdio la polèmica volia preguntar-te, tu que estaves allà i com a castellera de, dels castellers de Vilafranca dos temes xiulets cap a Vilafranca a la plaça, i després les polèmiques que han hagut aquest dia a xarxes socials. Um, comencem pels xiulets. Què n'opines això? Per què us xiulen a Vilafranca? Què està passant? A veure, per què ens xiulen no ho sé bueno, clar, no ho has de respondre tu, en tot cas clar, volen a respondre uh, sí. qui xiules però què n'opines dels uh, xiules? jo preferiria que em diguessin el que pensen que no que a cara a cara no, de, darrere de xarxes socials mm -hmm. ni històries ni darrere de xiulets perquè sí. al final tu xiules i per què xiules Vull dir, mm -hmm. no, no, no ho sé, per què xiules ho expliquem i potser doncs, bueno, ens ho expliquem i a, i a veure què, perquè lo millor xiules perquè xiulen o xiules perquè està de moda o perquè, mira, per, mm -hmm. bueno, per seguir l onada, no diguéssim. Jo això no ho entenc. Puc, entre cometes, entendre que xiulin bueno, quan guanyes el concurs i l'altre no vol que guanyis i, bueno, mira, no tens res més... Com de... i mira, doncs per um, expressar-te doncs xiules, que no, no, ho, jo no ho comparteixo eh? jo, jo no ho faria mai però que només entra plaça ja et xiulin si vas, vull dir, vas a fer el que, que, que anirà a fer tothom a intentar competir a intentar guanyar o intentar fer els màxims castells que tu tinguis dintre del de teu Llavors, que xiulin, ni haver començat això ho trobo una falta de respecte bueno, bastant, bastant mm -hmm. gran al final la gent que et xiula sembla que, que, els, bueno, que no vulgui que fem els castells però al final també estan allà per veure castells tant nosaltres com les altres colles com més castells fas com més hem, vas trencant el món el, el sostre del món casteller més dones a conèixer el món dels castells que al final qui estim els castells és el que vol uh -huh. llavors que et xiulin jo això no, no ho entenc i l'altra pregunta, quina era? Bueno, aquests dies per xarxes socials, ah, sobretot sí. per, per Twitter, ja, jo he llegit barbaritats, sí. llavors segur que tu has llegit unes quantes també, què n'opines de tot ple? N'he llegit moltes, i a part moltes coses que són una mica incoherents, perquè, bueno, al final, reprenent altres tels som els bons, la, la colla vella, anar-te'ls pues, som els dolents, sí. la colla sí. vella són els bons, que ells, Vull dir, no ho dic que ho facin ells, eh? al final és el paper que se'ls se dona, i en altres també, per fer bons castells. Uh, Lo que sí que... Bueno, hi ha moltes, moltes incoherències, sobretot el que passa que jo no m'hi poso, perquè, bueno, que la gent faci entre ells i... Mm -hmm. Vull dir, jo quan m'agrada parlar, doncs, amb nom i cognom, i de cara, i, i per l'antena. Mm -hmm. uh, S'ha dit molt que altres hem hem guanyat amb dos castells carregats sí. bueno, i també hem carregat tres uh -huh. que és el que hem explicat abans que en, en cap moment anàvem a carregar-los perquè bueno, es veien molt solvent els tres no? Clar, la Colla Vella també va carregar tres castell... o sigui, va caure de tres castells uh -huh. o sigui, em va carregar dos i em va descarregar un però també va caure tres cops al concurs no... bueno, i a qualsevol actuació tu lògicament no vas a caure però si caus t'has de refer i si tornes a caure, doncs t'has de tornar a fer Al final no mm. vols caure, sí, sí. ni per la canalla, ni per tu, ni per ningú. Però mm, l'objectiu que, que tens en aquell moment, sobretot doncs, les colles que estem més al capdavant, és intentar guanyar. Doncs, llavors jo penso que eh, que xiulin, que et critiquin, que és una cosa que no entenc. I mm. també dir-te mm. que eh, quan... Molt, jo he sentit molt, molts comentaris respecte pues, de la, a la nostra colla o així, que, bueno, que ens agrada que ens xiulin, que no és que ens agradi que ens xiulin perquè ho trobo una falta de respecte llavors penso que, que no ens ha d'agradar que ens xiulin l'únic que estem acostumats mm -hmm. i com ens creix pues, l'adversitat ens agrada pues, anar més endavant, superar-nos bueno, que la gent estigui en contra nostre no és una cosa que ens atxanti us motiva Sí, però no que ens xiulin, mm -hmm. sinó a mi em motiva doncs que ens donguin per morts o que ens tinguin aquesta ravieta castellerament parlant. Ravieta des... sana. Exacte, mm. que és lo que tenim doncs nosaltres sí, amb la sí, colla sí, vella sí. per exemple, però des de fora, la, la sintonia a vegades que es veu contra nosaltres, és que tu miraves Twitter i semblava bueno, la X, i semblava que no, que no haguéssim ni participat sí. al concurs sí. llavors, doncs aquestes sí. coses sí que no, no jo, a mi m'agrada eh, la Colla Vella com fa bons, vull dir quan, els bons castells, jo els aplaudeixo tots el 3 de 10 de, amb Folrimanilles de, de la jove Tarragona, uh -huh. també el vaig aplaudir, per molt que sigui d'una colla que podia doncs optar el poc, bueno, que va estar tercer, sí, sí, sí. però vull dir, els castells hem bons, els castells que fan les altres colles, vull dir, que no s'han de menysprear. Mm -hmm. Que tots més fan d'un lloc d'una colla que d'una altra, ja ho hem dit abans, quan sí, tothom, al sí, final, sí. tothom no podem pensar igual, sinó quin avorriment, però penso que amb respecte es pot dir tot, i xiulant no és respecte. Mm -hmm. Hem parlat també sobre reformular el concurs. Jo avui he llegit una, una piulada molt interessant de, de, dels xiquets de Reus, que deien que proposaven fer quatre jornades del concurs a Torre d'en Barra, fer-ne dissabte i diumenge, colles de 7 colles de 8, 8 i mig dissabte a la Terra Quarena on te sigui, colles de nou i el diumenge, gama extra Si tens 5-6 colles al diumenge perquè es vagin repartint pals, diguéssim i al final jo crec que això guanya en agilitat i ja no només pels castellers, sinó al final es fa el concurs, jo crec que per l'espectador també, no? i tenir-te 8 hores enganxat a la tele pels fanàtics dels castells ens costa, però ho fem gent que bueno, que no és del mundillo li costa estar 8 hores enganxat a la tele no? uh, Obro Micros, com com veuríeu aquesta fórmula? Quina, quines propostes tindríeu? Bé, a veure, eh, el concurs de Castells, que ja té bastants anys, eh, ha canviat molt, igual com un casteller. Eh, al principi hi havia sis o set colles i ara n'hi ha passant. Doncs la història és que potser el concurs doncs, ara s'ha limitat a unes certes colles o potser és massa extens i tot per fer-ne un concurs. No sé, jo des del de de que has dit ara de, de, la, de la proposta de Reus de fer una jornada a Torre d'Embarra, si a Torre d'Embarra ja no hi havia una persona més en aquella plaça yeah. i més petita, sí, vull, ja, dir però... veritat, vull dir la veritat Tu ho volia comentar amb els companys uh, Vull de... dir, la, totes les colles de... que van parlar aquí la setmana passada, van parlar per aquí sí. tots els participants van comentar de la quantitat de gent que hi havia ja com mai <coughs> Per tant, està molt saturat també a Torre d'Embarra ara mateix, eh? Però bueno, qui diu Torre d'Embarra diu fer-ne quatre jornades a, la, a Tarragona. Sí, Però fer-ne quatre. O dues a Torre d'Embarra i dues a Tarragona. Per exemple. Seria, per exemple, una proposta més coherent. Eh, en aquest cas, jo penso que diumenge limitar-ho més, sí. Jo el que no pot ser és, ho, ho he comentat aquí amb la Marta, vaig fer la broma perquè vaig estar molts anys a la plaça de l'Espectador, aquest any no vaig tenir d'entrada. <ríe> Però va mirar des d'aquí al local dels Minyons, molta gent de la colla en pantalla gegant, uh -huh. no va bé. Uh -huh. I, bueno, jo feia la broma de dir, bueno, els castells de Franca els han castigat perquè no els deixen participar al concurs perquè va ser molt exagerat l'estona que van estar sense actuar. De fet, van bueno, es van quedar limitats a la tercera cincena, posició durant un munt d'estona, perquè sí. no podien fer cap castell mentre els altres no, no feien peus desmuntat, no sé què, com que tots els castells Uh, eren a tirada única, no? Perquè a partir, a partir del 3 de 9 o...? Sí, no, a partir del 4 de 9. Exacte. Llavors, feien en solitari. Doncs, els en aquest sentit, potser això també s'hauria de canviar. Llavors, a partir d'un castell en solitari, hauria de ser un castell ja de gam extra, literalment, sincerament. Eh? Vull dir, Clar, vull dir, un castell també... de 9 sí un castell de mèrita eh? També fer rondes amb castells de 9 jo crec que és poc segur, això, també. Mira, doncs, en aquest sentit, les fotos antigues de es veuen castells simultàniament de les dues colles veienques a Vilafranca, a l'Arbós, uh -huh. eh, fent el 3 i el 4 de 9 les dues colles veienques alhora, eh? vull dir, el 1800 això es feia així eh? Eh, en tot cas eh, penso que s'ha de reformular estem mm d'acord -hmm. que s'ha de reformular, sí, perquè... de reformular mm -hmm. jo penso que nosaltres en, en, ho hem parlat i penso que estaria bé aquesta idea de fer dos i dos sí, de fet és una opinió que com bastant genèrica sí, al final eh, penso que sí que pots fer un dia més en el concurs que es va a disputar a Torrenbara el diumenge doncs fas el dissabte i diumenge Mm -hmm. i en aquesta uh, setmana passada, doncs igual dissabte i diumenge, però doncs ficant més colles de diumenge cap a dissabte. No sé on seria el tall, tampoc sé el que dèiem ara dels castells de nou. Clar, hi ha vegades que la co una colla intenta per primera vegada un castell mm -hmm. de nou, llavors sí que amb els castells d'avui també passa, no?, que intentes per primera vegada i no el pots ser solitari, però ostres, els castells de nou poder sí que... Que, que millor en solitari, però llavors reduint, reduint Reduin colles, colles, perquè no, és que no s'ha actuar tantes hores i perds el ritme o per, pers. Totalment, vuit sí. hores de concurs. La que, la de, de, fe, de, de fet, recordo els anys que ha estat a plaça, que és tan estrany que és un concurs i pugen a, a recollir el premi de guanyadors o mm -hmm. etcètera. Jo recordo un any que guanya Vilafranca i érem cinc persones dels minyons de l'Arbós i l'Ali Carnicer, on hi havia els periodistes que recullin els trastos, no hi havia ningú més a la plaça quan aixequen el premi ah. de guanyadors. Els verds érem cinc de l'Arbós, l'Ali Carnicer, la periodista al mig de nosaltres. Man, no paràvem, I només hi havia la claca de Vilafranca i era la plaça buida. Va ser escandalós. Ens va semblar vergonyós. Ho de veritat. Tampoc eh? s'espera gaire gent a veure com el sem el premi. Ja és que, que va ser escandalós comentar, dic, ostres, dic, aquí hi ha hagut una desbandada i ara, ara mateix aixequen el premi. S'esperen els que xiulen. Sí, Aquests sí que s'esperen. Diu, mira, els menys, sí. el menys xiulens no n'hi van haver en aquell moment, saps? No eren, no. Ja, no eren, ja no hi eren. Marta, um, tancar una mica el parèntesis concurs, vale? ara, um, bueno, ja saps que tenim una hora i mitja, sembla molt, però és molt poc. Ens allarguem molt, eh? <laughs> és que us agrada parlar, ja m'agrada, eh? Ja m'agrada. Però m'agradaria fer-te algunes preguntes uh, més en profunditat. Vale? Vale. ADN verd. Què és? Per què Vilafranca fa coses que ningú més pot fer? És perquè teniu aquest gent màgic? És perquè picau molta pedra? Què és l'ADN verd? Que, que, que, que, que bueno, molta gent el, el comenta, no? És que som especials, però en el bon sentit de la paraula. Eh? Què vol dir això? Jo, jo crec que no, dir, no, no és sort. És que piquem molta pedra i que al final vivim els castells eh, molt intensament, eh, tots anem, la sort que també som molts i tots lluitem pel, pel que volem. Llavors eh, tots tenim el mateix objectiu, l'enxaneta, el, el, el tronc, els de baix, que... Deixa'm dir-te que tenim el millor peu del món. Doncs tots sempre anem en el que ens diu al cap de colla. Al final, eh, naltos hi creiem molt, amb aquesta figura, i, i ens sentim... El, bueno, Castellers de Vilafranca, jo me'l sento com a casa. ens penso que eh, tot el que t'aporta és el que et fa especial i ens és el que fa que... Eh, fem els castells doncs, de la manera que els fem. La passió, el compromís, les ganes de més... Uh -huh. Tot això és el que fa que uh, l'ADN verds. Clar, és que al final estem parlant de que fa 15 anys que pràcticament lluiteu contra vosaltres mateixos. Uh, bueno, sí, sí que és veritat que pues, hi ha dies i hi ha anys. I, bueno, 2018 bueno, quin, va guanyar... Perdona, 15 anys, et parlo de, que el concurs és cada dos anys. Sí, de... De les últimes 14 edicions Vilafranca n'ha guanyat 12, per tant sí, doncs, sí, estem parlant... El vam perdre de... el 2000 i... Estem parlant de 30 anys. Sí, 30 sí, exactament. han guanyat totes les edicions del concurs, menys dues. Sí, bueno, en, 20, sí, en, 20, en 24... Perdona, sí, bueno, correcte. El, bueno, no, que és però, molt de temps igual, perquè al final compatiu eh? contra vosaltres mateixos. Sí, sí que és veritat que ja... Bueno, el 2018 va guanyar la Vella, però sí que és veritat que doncs, hi ha temporades doncs, que, que hi ha les colles apreten més, però nosaltres el que tenim és que a cada plaça, per molt que no hi hagi pues, colles que vagin directament a competir contra nosaltres. Intentem fer els màxims castells perquè és que som així. Mm. No... No és ni que siguem xulos ni que siguem prepotents, que és el que pot semblar, al final el que volem és sempre fer el millor per nosaltres, per la gent que ens mira, per portar pues, el, la paraula castells pues, a, tot, a, a tot el món, que ressoni. Llavors, eh, sí que és veritat que portem molts anys competint contra altres mateixos, a la majoria de, de places, també és cert que també que ens apretin també també ens agrada, perquè al final mm. també ens fa motivar, però sí que eh, no necessitem algú que ens apreti per nosaltres autoexigir-nos. Marta, i tu com vas descobrir els castells? Doncs jo els vaig descobrir fent... Bé, bueno, encara se solen fer tallers a, als pobles. Jo sóc de Sant Martí Sarroca. Mm -hmm. I, I aquell dia just a, a feien un taller doncs, a la plaça de davant de casa meva. Vam sortir al balcó i en pijama i tot, jo i el meu pare. I llavors ens van va, va ficar a ploure, i doncs van entrar dintre del, del centre on te feien doncs, els actes quan, quan no es podien fer a l'exterior i llavors ma mare va dir, va, doncs, cap al llit i clar, va dir, no, no, no, cap al mm. llit, anem a mirar-nos, això doncs, bueno, mon pare era molt fanàtic i doncs vam dir, va, doncs anem a mirar nos -ho. i doncs vam posar la roba i, i vam anar i doncs recordo, bueno, fer un pilar de dos i abans de baixar el pilar de dos vaig senyalar al mig i dic, ui, jo vull pujar aquí, estàvem fent un pilar de cinc em van agafar del pilar de dos, em van fotre al mig de la pinya i fins a dalt al pilar de cinc. I sempre amb els verds? Sempre amb els verds, sí. Tu saps que el vermell de, de l'arbó et quedaria espectacular, no. Ho teni... Marta, ho tenia que dir, jo ho sabia. Sí, ja, i, no, vas, jo vas, ja ho sabia no. que t'ho diria. Sí, ja. S'hauria de guanyar el lloc per això, eh? Però jo dic sí. que la camisa li quedaria prou bé. No, no, simpatitzant tot el que vulguis, però els verges amb el que he nascut i amb el que he seguit sempre. Marta, Com ex... Ho teníem que dir. Eh. Com explicaries a algú que no coneix els castells què és fer castells? Ja no tant tècnicament, sinó que simbol... que, és... que són per tu fer castells, saps? De sí. sentiments, d'emocions. Sí, no, és que al final tècnicament és el que... Surt al final de el que és ser casteller. Mm. primer és passes moltes hores amb la mateixa gent. és una família. vull dir sem un tòpic, però és, és una família. Ho trobes tot allà amb nens petits, amb els qui parles, converses super que diries que mai podries parlar d'això interessants, que mai podries parlar d això amb uns nens, amb gent gran que podrien ser els teus avis, els teus mm. pares aconsellers, amics uh, és que és, és com una família ho mm. trobes tot, a part passes moltes més hores allà que qualsevol altre lloc sí. o sigui, que, que la feina que, que casa doncs és com el teu racó de, de desconnectar de, de tot i de connectar amb el que et fa vibrar que són els castells totalment d'acord, penso igual que tu segueixes el món casteller més enllà de les grans colles grans colles, em refereixo les que tothom coneix segueixes les colles més petites, colles mitjanes? menys del que m'agradaria mm -hmm. sí que és veritat que quan era més petita sí que, sí que ho feia més que passa a ara encara que sembli que vull dir, tota la meva vida són els castells però tinc coses fora dels castells que també no, els, vull dir, també necessiten el seu temps llavors no hi dedico tant de temps com, com el que m'agradaria però sí que em vaig informant eh? uh -huh. I com veus el món casteller actualment? Què milloraries? El món casteller des de fa ja bastants anys està... A... Bueno, està trencant barreres constantment, passant fronteres, eh, les colles... Bé, això al final és el que fa gran el món casteller, sinó que el que dèiem abans, que abans la, les colles eh, petites i grans hi havia molta diferència i ara tens com un camí que pots anar seguint de, de diferents alçades, però que, que no hi ha un salt abismal entre... Eh, un sector d'unes colles i un sector de les altres sinó mm -hmm. que vas trobant-te colles doncs, que van creixent, que van superant reptes al final això és l'ambició que dona el món casteller i les ganes de superar-se ja no contra els altres perquè hi ha molta gent que mm -hmm. no competeix però sí contra, contra bueno, per, per seguir fent créixer la colla que estimes mm -hmm. i mm, quin és el futur dels castells? s'estan professionalitzant massa, això és bo hi ha un sostre per explorar és a dir Uh, veurem castells, a uh, l'Eduardo ha preguntat veurem castells d'onze, veurem castells de Déu sense manilles, torres de Déu s'està portant tot massa al límit, quin és el futur dels castells, del teu punt de vista? Sí, jo, bueno, penso no, no penso exactament que els castells siguin esport perquè els hi falta doncs, bastanta, vull dir alguna cosa, no? Perquè siguin o sigui, esport. Uh, penso que la nostra colla els estem professionalitzant bastant uh, treballem personalment a cada casteller, doncs, per donar-los millor de tu i perquè doncs el castell doncs pugui sortir millor. Bé, bueno, ja no només la nostra colla, que en general s'està treballant bastant tècnicament cada persona uh, fora dels castells perquè després doncs, et pugui donar millor resultat. Uh -huh. um, el que he dit abans, penso que, que sí que hi poden haver hi castells superiors als que fem ara. Fa quatre anys, ens deiem de bojos, si dèiem, nou de nou, um, bé, bueno, quatre anys una mica més, tot, nou de nou, uh -huh. el Tresnet o el, el Pilar de nou en forrimenides i puntals, i, i ara hi ha, quasi som, de superar-los i seguir sumant reptes. És o sigui que penso que sí tornar-nos bojos, al final dels castells té una mica això, tornar-te boig per intentar inventar-te coses que al final acabin sent lògiques i que, i que un grup de bojos digui ah, vale, endavant, sí, som eu. Jo també ho veig. Quins de los creus que ha de tenir un castella ideal? <laughs> bueno, penso... <laughs> Molts, molts valors n'ha de tenir mm. un és doncs, eh, ser empàtic amb la colla mm -hmm. eh, ser, bueno, al final tècnicament doncs, has de tenir eh, doncs, bueno, equilibri tot, equilibri, valor i seny mm -hmm. és essencial per mm -hmm. ser casteller poc seny a vegades, depèn de mm -hmm. quan toqui, però sí que ser eh, agraït amb la colla perquè al final eh, ser un bon casteller jo ho estic enfocant ara a la tronc, eh? però sí, bueno, sí, sí. pots uh, ser molt bon castellet, perquè com jo sé... Vull dir, jo només et puc parlar del que jo he viscut. Perquè el castellet de tronc uh, acostuma a ser bastant d'egoista. Estàs d'acord? És, és, és el que, que anava a dir, que al final penso que s'ha de ser molt agraït amb uh -huh. la colla, perquè... Sí tu no series casteller de tronc si la colla o el cap de colla en aquest cas, però si la colla no et valora i et posa allà dalt. Mm. Vull dir que tu pots ser molt bo, però si, no, però si la colla no t'hi vol posar no n'hires no, a dalt. Vull dir que penso que has de ser molt agraït. I tu t'enfades si no puges? Sí. sí, sí. <laughs> bueno, porto una mica... La... Sí que és veritat que ara, als anys... Uh... Ho accepto el final perquè la colla um, no és d'algú sinó que és de tothom sí. i, i som a més de Vilafranca som molta gent i molta gent molt bona doncs penso que si sí, car s'està fent molt de repartir una mica els castells perquè tothom tingui la seva uh, pues, la seva part o uh -huh. perquè la gent doncs que vulgui doncs tocar tronc doncs si se li dona bé i pot donar doncs se li dongui però sí al final jo he vist pels castells uh -huh. llavorens la tot el que li pugui donar a la colla, jo sempre estic disposada a lo, que, a lo que ells vulguin rebre. Quines sensacions tens abans d'una gran fitda? De... Et, fica... Et segueixes ficant nerviosa abans de, no sé, d'un Sant Fèlix, d'un concurs de castells, d'una diada de festa major a Larborç? Sí, sóc de ficar-me una mica nerviosa, però són els que ets nervis bons que la gent que és Bueno, que, que conec, que, que viu als castells com jo, i ara no fa castells, ho troba faltar vull dir que uh -huh. són nervis d'aquests bons sí que és veritat que just uh, uh, pujo, bueno estic ja encarada amb el castell ja no tinc nervis, vull uh -huh. dir penso que el que de fer, va Marta, Marta a tope, que... vull dir, és el que ja no hi mas, i llavors sí que se me'n van, bast... vull dir, no tinc nervis va, vull dir, només penso el que, el que toca en aquell moment, sí i en un futur et com a cap de colla? <laughs> Sabíem que t'ho preguntaríem Això ho ha dit molta gent és, és, vull, Això és complicat perquè sí que m'hi veig amb un futur futur,? Eh? Mm -hmm. no tan llunyà Sí, sí molt un llunyà potser sí que m'hi veuria però sí que és veritat que són moltes coses no només involucra els castells ja involucres la teva família és, és molt diferent jo mm -hmm. veig ara que sacrifico molt pels castells i, i sacrificaria molt més llavors no sé fins a quin punt eh, podria combinar-m'ho bé jo penso que el que hi ara ho està fent molt bé i, i, I encara li queden uns anys, Clar, li queden tres anys. explicarem que, que la Marta està casada, però no farem salsa rosa no, no pateixis no, no això. És, és bàsicament perquè la teva parella no és castellera no. i clar, tu li dediques moltíssims temps als castells, sí. com ho porta ell? No, ell ho porta bé perquè bueno, així surto una mica de casa que ja està bé, però no ell, ell ho porta bé al final mirant-me i... i bé, és el que em fa viure, és el que fa, ell també, eh? però és el que em fa viure, fer castells llavors eh, ell veu que, que ho necessito, d'alguna manera o altra, llavors eh, ell sempre m'ha apujat eh, sí que és veritat que no es posa massa nerviós en... veient els castells uh -huh. eh, però, però sí, que, sí que els mira sobretot a les grans diades i, li, i li... Bueno, ell al final m'apujarà amb el que jo decideixi m'ha conegut fent castells, vivint-los com els vingui intensament i ell mai m'ha dit un no sempre és doncs, el que tu, tu decideixis estarà bé Marta, moltíssimes gràcies. T'ho has passat bé? M'ho he passat encantada. T'ha agradat? Sí, molt, molt. Repetiràs? I tant, Més quan em um, No, Marta, moltíssimes gràcies. A tu. moltíssima il·lusió que vinguessis avui. Uh, se'n fa molt curt parlant amb tu. Estaríem hores i hores i hores parlant amb tu perquè a part d'una gran castellera ets una gran persona i ens caus molt bé. I ja saps que la nostra família t'estima moltíssim. Moltes gràcies. Um, pels nostres oients, la Marta repetirà aviat. No patiu, que hi haurà Marta per estona. Vale, si bé, tot va bé... Que repetirà. Però com que tenim més convidats hem de repartir el temps, d'acord? Per tant... Eh... Ara presentarem a, a La l'Amaia Comas, a membre dels Minyons de Terrasses des del 1985. La L'Amaia ha estat membre de la Comissió Tècnica de la Colla, sent responsable de diversos equips de canalla, de promoció, etc. Tota la seva família han estat castellers i minyons. Resaltar que el seu germà, Guillem, era cap de colla el 2014 i 2015, en què sota el seu mandat s'assoleixen grans èxits, com el primer 4 de 10, el primer doblet de 10, etc. El 2007 forma part del nucli creador dels Margeners de Guisona en una zona força apartada del circuit casteller habitual, aconseguint la Torre de 7, el 4 de 8, i a proposta seva començant a experimentar el que esdevindrà un castell fins llavors inèdit, el 7 de 7. Va ser escollida com una de les protagonistes entrevistades als llibres Les Meravelles del món casteller, volum 1 i 2, i té una entrada pròpia al diccionari biogràfic de l'Enciclopèdia Castellera. Aquest any li han lliurat el premi a la trajectòria castellera a la Gala de la nit de castells, la Maia també és la primera dona que va pujar al pis de quarts d'un castell de nou, el 4 de 9 sense folre, descarregat pels Malves a Girona l'any 98. I a banda de parar el 4 de 9 sense folre, ha tingut l'oportunitat de pujar en troncs en posicions destacades en innumerables grans castells. Pila de 6, Pila de 7 amb folre, 3 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre, 9 de 8, Torra de nou amb folre i manilles, 5 de 9, 4 de 9, 3 de 9 amb agulla, 3 de 10, 4 de 10, etcètera. I com a dada curiosa ha tingut l'oportunitat de formar part d'alineacions d'estructures mítiques com ser una de les primeres noies que ha estat en un tronc del 5 de 8. Component del primer pis íntegrament femení d'un castell de 8 i la primera dona de la història al quart i al terç d'un pilar de 6. déu nhi a Amaia. Com estàs? Hola, molt bé, molt bé, molt bé. Hòstia, se la boca només de nombrar les coses que has arribat a fer. Sí, jo també pensava, uf, callar, que això volem dir Quantes coses que he fet, eh? <ríe> sí, ah, Amaia, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Eh, T'estimem molt aquí a l'Arbós. Ah, sí, ens hauria agradat... Bueno, jo també hi ah, ens... tinc, tinc nexes, diguéssim, sentimentals a l'Arbós, no? Ho sabem, ho sabem, ho sabem. El lligam. Ho sabem. Sí. Um, Bé, bueno, pels nostres oients, l'Amaia avui entrar per telèfon, però que sapigueu que, que ens vindrà a veure aviat tenim moltes ganes de que sigui aquí al plató amb nosaltres, així que ben aviat si, si et va bé, a maia ens vindràs a veure Sí, sí Perfecte, sí, sí, sí. doncs a Amaia, si et sembla comencem a fer-te preguntetes volíem saber, després de, de tantes coses que hem dit, què han significat per tu els castells Uf, això no són preguntetes això són preguntasses Bueno, clar, estàs un gran programa ara mateixa maia. un gran programa són grans preguntes Sí, mm, molt. És a dir, jo ara mateix tinc 50 anys, però no els faré la setmana que ve. No ho, anys. no ho sembla pas, eh? Uh, dir, tot i que em sento de 25, però bueno. I um, jo penso que ha sigut la, la cosa, diguéssim, que ha significat més en tota la meva vida. No? Uh -huh. Però ja des de que vaig començar, és a dir, jo vaig començar a fer fills, perquè abans de fer-me, el vaig veure un dia... I ja li vaig començar a parlar a la meva mare. Mama, jo vull això, jo vull fer això. Ma mare estava reticent, com el 90% de les mares. Però era com una, una obsessió, no? I a l'escola, a l'institut, bueno, l'únic que feia jo era escriure alineacions de tot i i ni tínia... res Resparanyar era un fèiem, de tot. O sigui, ha fet sempre el meu focus d'atenció. Ha sigut on he passat més hores, crec jo, de la meva vida, potser més que dormint i tot... I, i el que més m'ha aportat eh, sensacions de tot tipus. Des de les més eufòriques, o sigui, jo crec que més plaer no puc haver sentit, i també més frustració. No? Uh -huh. O sigui, crec que ho, ho engloba quasi tot. O sigui, no, no, no, no puc entendre una vida sense el que he passat. Això és molt gran, eh, això que dius. Bueno, suposo que estaria molta gent d'acord i compartiria sí. l'opinió bueno, Ara m'està dient la Marta que sí, que pensa exactament igual que tu, que per cert, la Marta s'ha ficat molt contenta era eh, que avui entris sí, sí, sí, sí Segueixes vinculada al món castellà? Eh? Bueno, dels meus jo tinc cinc fills mm -hmm. i dels cinc fills tots més o menys alguna coseta han fet, però les úniques que que eh, s'han implicat, són les dues nenes. No? O sigui, ja tinc tres marons i dues nenes. I elles sí segueixen actives, les dues formen part del tronc, i ho viuen molt intensament. Les dues estan actualment a l'equip tècnic, a la part de Canalla. I la, gran, que, bueno, la meva neta també ja puja, ja ha fet castells de 8 i, i pròximament en farà de 9. I la filla petita, que té 18, doncs, eh, encara viu amb mi, i per tant ella, sí, sí, després de cada saig, m'explica tot. No? El dia sí, però no perquè jo ho tot, perquè ja no vaig a saig, però, però sé tot el que passa. De todas maneres, sempre m'ha passat això. Jo és que soc bastant curiosa, no? T'estem mm -hmm. bastant necessitat de saber les coses, llavors... Bueno, em va bé. I com que la Martina ho viu amb tanta passió, doncs quan arriba tinc una gran retransmissió a Clar. casa, no? I, Amaya, tu ets conscient del que representes pel món castellet? Què significa per tu que et diguin llegenda? Perquè això és molt gros. Què significa per tu això? <ríe> bueno, jo no m'ho crec perquè jo em conec. Sí. Saps? No poso que cadascú quan es coneix a ell mateix pues se sent petit. <ríe> I aleshores, doncs jo em veig una feixament. I uh -huh. de fet em veig i ho crec, cert, soc una peça més, el que passa és que he tingut la sort de viure en un moment històric impressionant. No? Perquè a pesar d'aquests últims anys, si no contestsim la tend, si no, si una, una llacuna'ci, hi ja han hagut uns anys pledis on jo ja estava més durereta. No? Uh -huh. Però el fet de passar de castells deavull, nou, veu i ser membre activa en aquest moment, guàs, que potes, no? O sigui, si jo recordo quan, quan parlàvem, o sigui, ja quan, abans de fer la primera torre de voi, no? Que jo pensava que primera torre que se li i me'n recordo amb la Mercè, que anàvem juntes i estàvem alaçats i dèiem abans, abans de, de fer les proves ens anàvem un racó com a, a durar, a regar o què sé, intentant com, demanar a l'univers o aquí qui fos que es fes la prova de la torre perquè poguessin pisar un folre. No? Era com el màxim, l'homà. No? Gent allà ajuntada a dos pinyes. I a vegades amb les amigues parlàvem t'imagines si un dia fessin 3 o, o jo què sé, un 5 de 9. Bé, la que dius, això és impossible. No? Bueno, coses així que era com no sé, com si ara dius què et sembla si en dia enviatgem per Marta i Júlia que hi ha plató en el mateix dia. Sí, sí, sí. Ah, flipes, no? I clar, de cop i volta vas avançant, vas passant, ho vas vivint. Bueno, has fet grandiós. Uh -huh. Has grandiós, no? Llavors, però no jo. És a dir, totes les persones que estàvem fent això, hem viscut un moment d'històric, jo hi era. Uh -huh. També sóc dona, que és el meu gènere, però... Però és bueno, simplement perquè ho ets més així, no? Uh -huh. Jo crec que si fos noi, també doncs, hauria viscut la mateixa època i em van dir esplendor. Soc uh -huh. noi, en aquell moment no s'integraven les dones, uh, jo vaig tenir l'oportunitat. Segurament estava en el lloc indicat, en el moment indicat i en les debilitats indicades. No és pas un mèrit, diguem absolut, no sé com explicar-ho. No? Els espels no els fa una persona és impossible. Llavors, clar, es diuen ah, tu has fet el 3 de 10. No, jo no. Seran uns mil més. Ah. Mm -hmm. Clar, jo llegint aquests dies, a Amaia, sobre tu, això és una frase que m'ha quedat gravada, que per, per cert, amb el Cesc, en parlàvem l'altre dia, no? De que et diuen, tu has fet un 3 de 10, has fet un 4 de 10, i tu deies, no, jo no he fet, jo he participat, he pujat al tronc d'aquest castell, no? Sí. Hosti, clar, eh, sembla molt... O sigui, és molt fàcil de dir-ho, però diu molt aquesta frase, a Amaia. Sí, bueno, no, di diu, molt com, diu molt de com ets, al final. Ja. Bé, bueno, no ho sé. Jo penso que si una cosa... N'he pres moltes. He pres moltes coses bones i moltes de dolentes, que no m'ho vaig a dir. Eh? O sigui, he patit molt, eh? Ho he passat molt bé i he patit molt, també. I qualsevol persona del tronc, d'alguna colla implicada, crec que pot entendre el perquè. Però eh, no, no acabo d'entendre quan la gent s'ho torna No També he vist molts casos de colla en pla... Jo he fet... Perdó, Nils, eh? sí. No, tu em saluda, no. Perquè no, tu es plet, coses en un paper, no hauria d'arribar molt lluny. Sí, Hi ha hagut sí. molta gent que ha vingut a tots els assajos que t'ha implicat, que ha deixat la mandra, eh, ara al Netflix, abans, doncs un llibre, potser, no ho sé... S'ha aixecat, ha vingut després de treballar, després de tot el dia cansat, deixant part de la seva família a casa, perquè molta gent ha part de la família a casa, els altres venint amb tota la família, que no sé què costa més, si una cosa o l'altra. És a dir, hi ha moltíssima suor aquí implicada, moltíssimes il·ligions, i després hi ha tota la de la plaça, perquè si imagina't que féssim un 3-deu, un 4-deu, o el que sigui, i fóssim només més nosaltres. No tindríem molt de sentit, tampoc tindria res, no? Per tant, el fem tots els que fem allà, que ens veiem a la foto, els que no ens veiem a la foto que els que posen la gralla, els que posen la pinya i tots s'aplaudeixen. Jo crec que tots estem fent aquest castell, no? Amaya, tu ara mateix no ho veus... Ni a la fe, ni als membres de la colla, no? Ni cada un individual. O sigui, tu ara tu mateix no, no, no ho veus, impacte? però aquí el plató t'estan aplaudint ara mateix, eh? <ríe> Vaja. Jo et volia... Avui en dia veiem com quelcom normal que una dona sigui castellera, vull dir... Però mm. els Minyons de Terrassa en el seu moment vau ser pioners en això. Uh, N'he llegit bastant sobre això, però m'agradaria que de primera mà ens expliquis com va anar tot plegat. Jo quan vaig arribar, ja el, no estic segura si era el 84 o el 85, però bueno, ja tenia el camí fet. Jo, el que dedueixo, pel que he vist i pel que sé, perquè clar, jo en aquell moment tenia 8 o 9 anys, però tampoc no estava fent un estudi psicològic del que passava a la meva colla. No? Senzillament jo vaig arribar. També t'agradaria que jo tenia set de nen, total. Jo, dels fets 14 ningú va veure que era una nena, perquè és un total que era curt... I això... que Ah, sí, no sé, em plocaven a ja tenia com aspecte més masculí, era molt forta, no? Tenia molt la musculatura que veia molt i, però, però a la meva colla hi havia moltes més noies. No? I, i elles, bueno, jo crec el que jo dedueixo és que ehm um, formar una colla fora del nucli catalanament tradicional, dirésem, amb les persones doncs, que van mostrar il·lesió i es van involucrar, no? Perquè ja molt ara alusió per a la qüestió és que fas el que pots, no? El que tens. I quan tens poc i no hi ha tradició, diguem, no tens un pensarè, no tens un paradigma, no tens una idea estructurada o un marc, no? diferencial o discriminador, diguem, pues doncs tu agafes i dius, "Eso de què un muntons de gent a veure si hi podem parlar més, més possibilitats de qualitat, no? Està clar. I el que és important és tenir més gent perquè ens, doncs, ens hem de posar a discriminar. Aquí no discriminem a ningú. Entre altres coses, per exemple, si fixa la tipologia de casteller d'aquella època, no eren homenots, forts, sapats... I tal. I mires tots els que van apuntar-se, diguéssim, allà milions, i no eren ni forts ni sapats... I encara que fos que això sí que seguia la tradició, no és els típics, no? de la tradició, però sí si aquestes són els que tenen has de fer, sinó ah, no, tots fars no se prim, són són chavats, tots homes, dones, no, no a no. no. qui som tots, a quinem ha de fer? prejudicis, perquè tampoc no tens aquest preconcepte. De fet, jo crec que la humanitat avança per això, no? És a dir, que digo, no vaig a aconseguir perquè no sabia que no es no? Mm -hmm. jo crec que des d'aquest punt, doncs es va incloure absolutament a i som des d'un punt més ingenu, no un punt reivindicador. No un punt ingenu, un punt de voluntat, un punt de ganes, un punt d'unió, un punt de ocupació, doncs des d'aquí, no? Llavors, les noies que vemen entrant, mai no ens hem sentit com que hi havia diferència. Jo no em vaig sentir en aquest sentit no? de, de diferent, jo em vaig sentir que doncs jo tenia mida per anar allà, anava allà. Pum. Aguantava, aguantava, no aguantava, no aguantava. Era bona, no, és l'única cosa que m'interessa, no què hi tinc entre les cames. I totalment d'acord, eh? Amb, amb, com veus el món casteller actualment? Quines diferències hi veus amb els castells de fa 25 anys? <laughs> Bueno, jo crec que millor. Millor, Crec que molta eh? més consciència, sí. Uh, penso que, que s'ha evolucionat, evidentment, perquè, clar, vull dir que és inevitable, no?, s'evolucionen sempre, s'incorporen nous pensaments, de la societat ha evolucionat. Si, si parlam de que on jo vaig entrar doncs, fa 40 i escaig d'anys, no?, malament rai que si tenia igual. I, I una evolució més cap a, cap a la raó, no? El lema aquest dels 3 tenys, no? Força, equilibri, valorisem. Donc jo penso que el 100 potser tenia un 2% del lema i ara potser em té... El qual penso que és una que des de mi no s'ha reivindicat passant sovint, i això agraeixo molt a la meva colla i fa que l'estiu més. I penso que té molt de sentit i les colles noves i la joventut no que està més oberta, que té també uns paràmetres no de, de visió més in, més in, in, incloent no més en eh, eh, drastic, de vefem també ha pogut veure aquestes coses, no? Entre altres coses perquè nosaltres vigilem els doncs, canalla, no? per pujar nosaltres. Segons uh -huh. és important que per més que la passió, també no que diguin, no, els duels i les competicions són bastials, van a seguir a explotar o, o que... Put que pensem una aquest més. No? Mm -hmm. I què ha representat minyons de terrassa al món casteller? Perquè quan parlem de o mim el cap minyons de terrassa, a part d'una gran colla que fa grans estructures, ha em recordo una mm -hmm. mica a bordegassos. en el sentit de trencar amb lo habitual una colla reivindicativa en molts sentits Estàs d'acord amb això Maia? que ha representat minyons de terrassa pel món casteller i per la societat catalana, al fi i al cap? Sí, Jo penso que ha evolució. Evolució. I ara quan en preguntaves, no? si s'ha canviat i s'ha evolucionat, sí. I en part els minyons hi tenen doncs, un punt molt important. I després dels minyons, doncs, doncs, més colles, però minyons sobretot bastant significativament. Perquè a vegades és molt, molt, molt fàcil fer revolucionari i seguir sent minoritari. Però quan ets revolucionari i a més a més demostres que aquesta revolució et portar a tenir el més alt nivell, i més el dir Uh, fas pensar en moltes persones, no? I s'ha evolucionat. Dir, els castells de l'Elazada en Capuchara poden guanyar tot el que vulguin, però no eren iguals fa no sé quants anys. Han incorporat sabidoria i s'ho saben fer, copiar a la gent que fa bé les coses, no? I per això, sabidoria. I, I això és evolució. És a dir, un veu al marc que hi ha, es situa en aquest mar i ui, mira, això està així, vale, perfecte, què em puc treure equip positiu i que com millorar, i jo milloro. No? I els minyons en aquell moment van fer ja, això. El Marc era aquest. Ja t'he dit, home, oh, encapats, tal, com una mentalitat. Pues, eh, jo recordo pues, anar a Sant Fèlix, per exemple, com a canalla. No, I, no digueu de què sortia. Era, era secretisme pur. Una, una foto de la pinya, secretisme, perquè no estigui a fer com posar-les tu les coses d'entretor. No? No? No? No, no, no, escapi, no, no, res, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la pinya, com ja ho pensa, i quan arribi a classe i diu doncs, que ells no se'n igual. Us ha de ser el que els dono la gana que jo no tinc secrets, no? per exemple. Ara estem a la tinteria, uh -huh. no? però en aquell moment era com una cosa oh, una revolució, no? I d'aquí s'ha pues, anat avançant per sort, i Minyons va aportar una gran revolució, sobretot des de la de certs models, i altres coses, pues, eh, també seguint l'exemple, o sentint que la seva pròpia identitat coses, pues, també, no? I, però penso de està la gràcia malament rai si no ens deixessim empatar no? per això deia que per mi és intel·ligent veure què fa bé un altre i copiar-ho mm -hmm. bueno jo els meus fills els dic si vols fer-ho és copiar que A sí. per què no? Hola Maia, sóc el Cesc Uh, que t'anava a dir, escolta, l'últim dia que et vaig veure va ser a Baix, que no vaig poder parlar amb tu va ser, va ser un discurs preciós <ríe> molt bonic, com sempre com tot el que tu dius, que representes uh, que t'anava a dir uh, m'ha agradat molt quan hem parlat de del que implica ser casteller, no? la Marta t'ho explicat i jo dic, quan diuen uh, valor seny no? equilibri valor i seny mm. dic, jo per una paraula que mai es diu i per mi hauria d'estar per sobre totes i és el que deies tu i la Marta també ho explicava abans generositat generositat del temps teu lliure amb la teva parella, amb la teva família eh, implicació amb, amb, amb, amb uns desconeguts moltes vegades però acaben sent els teus amics és generositat cas un bon perfil d'un bon castell a era, és una persona generosa uh -huh. i col·lectivament d'aquesta generositat col·lectiva es fan grans coses sense això no hi hauria res Uh, que tenava a dir, doncs mira, ara pensava el primer cop que et vaig veure no encara no et coneixia, eren els anys 90, dia de festa major, vols i actuava els minyons de Terrassa, i jo estava amb el meu pare i una amic a la plaça i vau passar tu i una amiga, me'n recordo corrents perquè us tocava fer un castell a de Terrassa i vosaltres estàveu pues, i vam xocar vau xocar, us vau girar, disculpà-m'us me'n recordo, hòstia, quina, quina passada era i perquè tu portaves el que veia molt curtet en aquell moment també, de, sempre l'has portat bastant curt i me'n recordo que vam quedar parats, mon pare ho va comentar el meu amic, quina quantitat de noies, dones i nenes que hi ha als Minyons de Terrassa. En aquell moment era molt difícil de veure, va ser una pionera en aquest sentit, com tu has dit, una evolució. O sigui, Minyons de Terrassa ha sigut una evolució amb estructures i, i de manera de fer, vull dir, d'introduir, eh, trencar tabús i barreres, en aquest sentit, que et sembla? Sí. Perdó, has d'acabar... Que... Sí, sí, és no, no, sí, sí, crucial. no, no, dic, dic, no vull, dir la, la, vull dir, en aquest sentit, com tu has dit, a de Terrassa, moltes nenes, moltes noies o són els que van fer lleugerir els castells i pensar en manilles, eh, perquè precisament Terrassa és la coia que comencen a pensar en castells en manillats i en un pis que era una cosa que semblava impossible, no? però el fet de, de, de, de lleugerir els troncs on hi havia colles, no vull dir noms, doncs, de, de gaire més de zona tradicional, on encara es mantenien ferm en només pujar a menots no? per entendre'ns, doncs, doncs vosaltres vau fer el pas endavant molt valentes i molts valents de, de tirar cap amunt no? de què això es tracta. Sí, jo crec que aquesta falta de, de judici basat en prejudicis, diguéssim, basat en la història i també aquest punt de sentir-te orgullós de no estar seguint la història, no? perquè hi havia un, un punt d'identitat, no? també, doncs, si això històric, a mi no em fa falta, no? Aquest, aquest tipus orgull, perquè també si neixes a un lloc on no és tradicional alguna cosa, has de fer per sentir-te alguna no sé si m'explico, no? Aquí no t'apolla ni la ciutat, ni, ni res, no? I llavors doncs, tu has de treure ferro, o sigui, has de, de treure alguna cosa de dintre teu, no? I de dir, bueno, sempre sabés així, però jo crec que pot ser d'una altra manera, t'atreveixes més... Met... Mira, jo treballava, jo soc psicòloga, i treballava en psiquiatria, no?, i també jo... Bueno, allà me'n recordo que una de les meves companyes sempre deia que la l'ignorància és valenta, no?, i aquesta frase m'agradava. Llavors, jo crec que també hi ha una mica d'això, no?, com que no et sent per un judici, no tindrà el teu pare, la teva mare, ni ningú, i en lloc, i en i en perquè no teníem aquesta tradició aquí, doncs llavors un diu, què, què et sembla si féssim això, no? Llavors s'atreveixes més a provar, no? Sí, sí, I totalment, i aquesta... tens tota la raó. L'avantatge que va tindre a Terrassa va ser aquest de no tindre els estigmes o la... que tenien de, de, de les colles d'aquest caire més tradicional, no? En aquest sentit, tens tota la raó. Sí. Cosa que ja no passa ara, no? Perquè vull dir que els menys hem d'haver tingut doncs, aquest estàndard de trencadors en aquell moment, però ara haurien de fer un gran esforç per, per tornar a trencar, perquè ara estan, diguéssim, en la seva pròpia dinàmica, no? Que ho, ho comporta el temps, eh? no és ni una valoració positiva ni negativa, no? Però al mateix temps et porta a tenir, ni que sigui, la teva pròpia tradició, no? No, exactament, no, no? O sigui, a dir, d'avui, Terrassa s'ha convertit ja en una colla més que tradicional del món castellà de manera actual, sí. efectivament. <laughs> Hola Maia, sóc la Marta Hola. Que et, vol, et volia preguntar um, tu com t'has anat adaptant als rols que t'han anat donant o que t'han anat tocant uh, al a doncs, tota el, la llarga història que has tingut a la colla perquè a vegades, jo des de la, des de la meva perspectiva uh, veig que poder costa doncs, uh, quan ets sobretot casteller de tronc doncs adaptar-te a altres rols de la colla i és doncs, per saber com, com ho has viscut tu mm clar Ros de la colla o ros de la vida, és a dir refereixes a mare a bueno coses, el, clar el, el, el clar al final també quan vius tan intensament una activitat com són els castells, també la, la tot el que et passa a la vida et fa t'afecta la colla també amb el rol que tens a la colla entenc clar bueno, a veure. <coughs> A dintre de la colla eh, suposo que té molt a veure amb les dinàmites de cada colla. Dir, jo he passat per moments molt diferents. ha passat per moments molt dolços, moments en els quals entrava al pati i en pla de gent, oh, no o anava a fer una prova i algun segon dels que estaven a terra diuen, no, quina sort, que la mai a sobre. Altres moments en què crees els dies on la gent no està tan contenta amb tu i va al revés, que quasi entres a l'estat i dius, ai, mare, per favor, ara quin comentari de la clauresa antic. O sigui, jo he passat per èpoques molt dolces i per èpoques molt amargues, això dins de la colla. Després hi si agafes rascinabilitats, per exemple, com a teny de canalla o, o el que sigui, doncs, eh, eh, quan tu prens decisions, no tothom està d'acord amb tu. A mí quan prens decisions, també et sents no hi ha pressionat, no vius igual, no, no arribes a l'assaig amb les mateixes ganes de riure. No? Una cosa és estar de, de reactivador, diguéssim, de les òrgoles, i l'altra és manera, prendre decisions en els quals hi ha conseqüències, i la gent el positiva, o et valoro, o et mira o admira meva, o et fa la pilota... quan bueno, ha de tot, no? I llavors es viu bastant diferent, no? la colla des d'uns llocs i des d'uns altres. Després, jo, com que sóc mare i jove, i a més hem de fer fins quants fills, Eh, jo sí he passat... Mm, clar, ara que s'hi parla, ara tinc 50 anys, no? En aquell moment, doncs, jo de seguida que, que feia un nen, em quedava embarassada plorava molt perquè no podia acusar, clar. M'ho imagino. Ho passava. ho passava molt malament estar a casa, veient la tele i plorant, sí, plorant, no? Per exemple, amb el Pau, que vaig haver de fer sis mesos de repòs i no podia ni anar a plaça, ell no volia mai sentir parlar dels castells i jo crec que és perquè quan estava a la panxa vaig plorar tant que vegada que sonaven gralles que el pobret no s'ha volgut ni acostar a coses, no? És el que t'anava sí. a dir mai, en teoria. Potser sí que n'ha fet algun de Castell, no? Potser el primer de 10, diuen... Això sí, ell sempre ho diu. Sempre estàs orgullosos perquè diu, a la panxa vaig per tres o 10. Però, clar, jo després vaig haver de fer racó llavors, bé, ell ha fet el gol, perquè n'ha fet de xocador, va fer els marchanets, va pujar de xocador, d'enxaneta, de tot, el 4 o el 5, però era només el seu fort i li crea en jo crec que encara és el trauma de quan estava la panxa, i en canvi, de seguida dirà, Bé, bueno, jo ho dic, eh? jo el Pau va néixer el 20 d'agost. El 20 d'agost, d'acord? Vale? Sant Fèlix és el 30 d'agost. L'assaig abans de Sant Fèlix, doncs no sé si era el 29, 28, no ho sé, jo vaig fer el 4 de 8 a 3. Ostres! No, no. Sí, sí. Adéu-s'hi-do. sí. sí, sí. Vull dir que... Però també he de dir que jo paria i a planta ja, quan pujava després del men, doncs li deia ah, la meva paria. Però d'aquí va haver de pujar. I pujava sobre seu, no? Vull dir que pff, estava una mica friqui. Yeah. Ara mateix, quin suposa, no feia falta mai, ja, no? Però això sí, sí. en aquell moment ho veia així, que ho vol dir I no faltava, no faltava mai. No faltava mai. Teníem el compromís molt més... Eh, com a mínim a la meva colla. Jo tenia el compromís sagrat. No podia faltar ni a un assaig, ni a plaça, ni enlloc. no sé Potser m'ho jo, però jo ho sentia així. O és el que a mi m'havien dit, quan era canalla, no? que si ets de troc no pots faltar mai. Jo, pues, jo intentava no faltar mai. Llavors em portava la meva iaia a un assaig, per un tibet al bebè... Una mica estressant. Vist ara, que ja estic més tranquil·la i soc més migrada... Doncs penso, mare, potser em va passar una mica. No? Però en aquell moment jo vivia a la mar de bé, que si vols que t'ho digui. I només vaig intentar, quan me'n vaig anar a viure a Gizona, que sí que vaig anunciar en els tècnics en aquell moment, dient, bueno, potser ja pues, vaig fer una nova vida, cap allà, no sé. Però no va poder ser tampoc. No, no va poder ser. A tornar, tornar a sejar, els nens de i avall... No, no, no sé com ho he fet, però jo ho he fet. He combinat també sempre les feines, bueno, va haver-hi... la que ja han passat els anys, però va haver-hi que hi ha un màster, bueno, tinc diferents desafíos, hem estat fent un màster en una universitat americana que no et deixen faltar ni una hora, però ni una hora ni van posar el màster en el cas de la de Sant Fèlix. Déu-n'hi-do. I dic, mare meva, que val un monton de diners un màster. I a més a més era una cosa que era molt específica, o sigui, o la feia o la feia, perquè... No, no hi havia més oportunitats, no? I, bueno, doncs, resulta que durant Sant Fèlix vaig tenir, suposadament, un accident de cotxe i vaig estar ingressada. <ríe> vaig pensar, ah, no com? Jo què he fet? Doncs, Amaia, saps què? Saps què? Avui tenim <ríe> sí. un programa íntegrament femení que, per, encara que... Que costi entendre és, és notícia. No? Hem, eh, crec que no hi ha tanta desigualtat però avui de, a dia d’avui sembla que només castells en fagin els homes i per sort avui tenim a tu com a llegenda tenim a la Marta com a present de, dels castells i tenim a la Sofia també a la taula, que és una petitona, petitona acotxadora dels nois de la Torre i amb, amb el teu permís eh, seguirem amb el programa i li farem una entrevista perquè ens expliqui com veu ella als castells. Moltíssimes gràcies per tot, Amaia, per atendre'ns. És sempre un plaer eh, escoltar-te, parlar amb tu. Eh, ens haurem aviat aquí a, a l'Arbós perquè tenim moltes ganes de veure't. Um, una forta abraçada molt bé, molt bé una, pues, abraçada, una abraçada també per la Marta per la... Deia, Sofia Fia. ah, Sofia sí. però és que ho sento molt llunyet eh? Home, em costa que... una mica parlar per telèfon però bé, Patons de les dues que segueixin endavant que m'agrada un monton veure-les i que jo em seguiré emocionant sempre que vés que és ell i no sé si em podré fer algun, algun dia més de la meva vida però <laughs> que endavant, que segueixin una abraçada molt forta, Maia Bé, que vagi bé, bonica -se munt, -se munt, -se -se Doncs seguim Arrenquem l'últim bloc del programa parlant amb una personeta que en fa moltíssima il·lusió tenir-la avui aquí a la taula Ella és la Sofia i que ens l'estimem moltíssima casa igual que el seu pare i la seva mare La Sofia va néixer el 25 de novembre del 2016 el mateix dia que el seu avi com la seva mare és alemana, la Sofia parla quatre idiomes, el català, el castellà, l'anglès i l'alemany. A part dels castells, la Sofia li agrada molt fer altres coses, com l'atletisme, el piano i va a escoltes a Torre d'en De gran diu que vol ser metge, i sempre que pot jugar amb el Lego, amb els Playmobils, i li encanta el Harry Potter. A mi també m'agrada molt Harry Potter. És una nena molt llesta i simpàtica, a part d'una gran castellera. La Sofia és castellera dels Nois de la Torre i recentment campiona la jornada de castells de Torre d'en va fer d'acotxadora al 5 de 7 amb agulla i enxanet a l'agulla. Acotxadora al 7 de 7 i acotxadora al 7 de 7 i enxanet a l'agulla. I com no, acotxadora la torre de 7 carregada, que recordem que no feien des del 1985. Com estàs, Sofia, bonicameva? meva? Molt bé. Estàs bé? Sí. Parla molt aquesta gent gran, eh? Sí? Uh, abans de, de seguir l'entrevista a la Sofia, per pels que no la coneguin, li farem un test ràpid. Igual que l hem fet amb la Marta, ara te'l te faran amb tu. Estàs preparada? Doncs comencem. Hola, Sofia. Uh, Bé, bueno, com ha dit el Gerard, fem un test ràpid. Eh? El que en aquell moment t'ho pensis, tu ens ho dius. El nom? Sofia. Edat? Set anys. Molt bé. Lloc de naixement. Tarragona. Dols o salat? Dols. Plat preferit Pizza. de menjar. Pizza. Bueno. Mar o muntanya? Mar. Quina virtut tens? Pues que ajuda a les persones. Molt bé. Molt bé, molt bé. I quin defecte creus que tens? És pues que em costa moltíssim despertar -la. Bueno, si et serveis de consol, jo amb 64 també. I ha mi 35 de Bueno, jo crec que es consta tots. Seny o rauxa? Seny. Ets supersticiosa? No. Pe·lícules o sèries preferides per tu? Pues... A mi... Jo... Miro moltíssimes pel·lícules, però ara mateix miro moltíssim a Harry Potter. Mm, molt bé. Et seguim, et seguim. Grup de música i cançó preferida per tu. El grup Figa Fros i la cançó La Marina està mor. Yepa, vale, molt bé. Aficions a part dels castells. Atletisme, piano i escoltes de terra'embarrà. Molt bé. Què et ve el cap, si et dic Arbós. Castells. M'has tocat, de veritat, has tocat el cor I si et dic Minyons de l'Arbós? Pues castells, però una mica més grans mm -hmm. bueno. Referent castella que per tu? Aurora Batet 3 de nou sense folre o 3 de 10 amb folre i manilles? 3 de nou sense folre Primer record casteller. Doncs pues, un 4 de 6. I quina plaça preferida T'agraden tu? Doncs pues, la plaça de la Vila de Toradambara. Actuació somiada una actuació que t'agradaria molt. El concurs gran. Mm. Ara, Aquí t'hi pot ara, portar la Marta. Ara, ara. Sí, sí. Com que hem de portar nosaltres a ser... Vai. Tot arriba, eh? Sí, eh? Ja tot arriba. Però sempre... si bueno, ja hi vam ser, al concurs, a les millors d'arbons, cal, cal dir-ho. Bueno, ja que estem, recordem aquests de Torre d'en Caminyons de l'Arbós és la colla que més títols del concurset té. Ara mateix empatats amb els nois, però que estem allà. Què s'han pensat, aquests de blau? Sí, sí, sí. Sí, sí, a veure, reitero el que ha dit el Gerard i torno a dir-ho. Encara els hi falta una miqueta per agafar-los. Millor castell fet, Sofia? Dos de set. Molt bé. Maco. Castell, que t'agradaria fer? El dos de vuit. Hola. I a mi. I a mi. <laughs> Perdoneu, <laughs> però ens sortit del cort, eh? Perdoneu. <laughs> Sí, sí, us agradaria molt Colla preferida a part de la teva Rumi, a tu, eh mm... Colla jove De valls Va eh, Millor record casteller Pues Un record que te diguis tu Que tinc un record que m'agrada molt El meu El meu primer castell De 5 de l'agulla Que va ser un quatre de set amb l'agulla molt bé. Concurs Castells, estaries a favor o en contra tu? A favor. Cal recordar que també els aixecadors i engenetes dels Minyons de les Bors ens van dir el mateix que tu, eh? Sí. Castell, què més t'ha impressionat? Pues Sempre quan vaig saber que el 2 de... del 2 de 8 era tan... tan... difícil, sempre... M'ha impressionat molt el dos d'avui. Sí, nosaltres també, eh? Hi haurà un castell d'onze? Tu creus que arribarem a veure alguna vegada un castell d'onze? Jo crec que sí. T'estimo, Sofia, de veritat. T'ho dic amb el cor de la mà. Acaba la frase. Ojo, eh? Acaba la frase. Els castells són... Molt divertits. Molt bé, Sofia, ho has fet Molt bé. Ara ja coneixem una mica més la Sofia que ha fet el test increïblement bé. Ho ha fet més ràpid que la Marta, tot sigui dit. Molt bé ràpid. Ho ha fet molt bé la Sofía. També puja farem... així, eh? Sí, eh? Fem puja ràpid, ràpid no? no? Ara et farem unes quantes preguntetes per conèixer-te en encara més. Et sembla bé? bé. Som-hi. -se bon. -se bon. -se bon. -se bon. Quina posició fas els castells? Acotxadora de castell i... En Xanet de la Pilar. Quina t'agradaria fer en un futur? Dosos. Oh. Com vas descobrir els castells, Sofia? Doncs pues, jo, quan a la guarderia, pues hi havia una... una nena que feia castells i com que jo, a vegades escalava el rocòdrom o feia un pilar dos a sobre del papa, doncs va dir que podria provar els castells. I, doncs, aquell divendres van anar al local i, doncs, em va agradar. Què és el que més t'agrada de fer castells? Escalar. Quines sensacions tens durant un castell? Doncs pues que... com si... pugés molt a dalt i que sigues com... volant, d'alguna manera. Sí, és així. Quines sensacions tens durant un castell? Doncs... Pues... Tinc la sensació de... Ai, a veure si es cau i tinc la sensació de que bé perquè pues, es, està molt veuen molt bé les vistes i és molt bonic ah, ah, bueno, molt, mira. Bé, molt bé. jo et puc dir-te al revés perquè jo sóc un baix i allà tot es fa negre quan sí. es deca la pinya tot es fa negre m'agradaria veure-ho més d'una vegada t'has de primar? sí, sí, bueno, ja hi som <risos> és la típica disputa pare sí, vale. ho sabem Va, fot -li, fot -li. Ja, veus exacte que, que, que quedi constància d'això què sents quan estàs allà dalt? has tingut polg alguna vegada? i com ho superes? Pues, allà dalt sento com llibertat i també... Bueno, moltes vegades he tingut por perquè, bueno, perquè jo, clar, intento no mirar avall, però a vegades sí que miro avall. I em fa... I com us ho perds, això? Doncs, pues, dient... Que el castell està molt fort i que eh, no caurà i si cau, que hi ha pinya. Com explicaries a una altre nen, nena, què és fer castells? Doncs pues castells és com... que és un castell de persones i que tu l'escales i que també es pot caure, però no molts es Creus que els castells és una bona forma de conèixer més nens i més nenes? Sí, perquè hi ha molt, molt molta canalla i, pues, els pots conèixer. Molt bé. Quanta temps fa que fas castells? Més o menys, eh? Pues... Sofia, que t'agrada aquesta cançó? Que ens treballaràs ballaràs ara, aquí al ah, Ara te l'hem eh? Ai, ai, La Marina t'ha morat... El pancí fa una trena. Lo rompe, lo rompe. fa que fas castells? Doncs, pues, bueno, quasi 4 anys. Però ara mateix 3 anys. Molt bé. Senyoreta Sofia Major, engeneta i acotxadora dels Nois de la Torre. Recents campions del concurset 2024. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, Déu Uh, Sofia, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Benvingut al nostre programa de Quarts Amunt i que sàpigues que aquí sempre tindràs un lloc entre nosaltres. Moltes gràcies. Gràcies. <'ha de fer -ho> doncs se'ns està acabant el temps uh, volia agrair sobretot a tots els convidats que tenim avui a la taula, és un programa un especial per nosaltres, Al final el programa aquest el fem pare i fill, el programa aquest el fem perquè som uns bojos dels castells i que millor que parlar-ne en aquest cas amb amics uh, Cesc, moltíssimes gràcies per tot a vosaltres per la tasca que feu i moltes gràcies a les convidades que han vingut avui que ha sigut espectacular un privilegi. Ha sigut un programa molt maco ens veiem divendres assaig i tant. Som-hi. Marta, carinyo meu, moltíssimes gràcies. T'ho has passat bé, eh? passat genial. Espero tornar i seguir parlant de del que ens fa moure el cor, que són els castells. Moltes gràcies, de veritat. Sofia, carinyo meu, com t'ho has passat? Molt bé. Sí, parles molt bé. Gràcies. Ton pare no parla tan bé com tu, ara que no ens escolta. Xxxt. Uh, volíem agrair també a la, a la Sofia, sí que la Marta veu d'una miqueta més a prop que és de, de Vilafranca, la Sofia, el Jaume i la Clàudia venen des de Torre d'en Barra per estar avui la taula amb nosaltres i us ho volíem agrair Jaume, t'estimem moltíssim. No. moltíssim és un plaer que estiguis avui la taula amb nosaltres també uh, ens ho hem passat molt bé uh, estem molt contents de que heu disfrutat jo crec que això s'ha notat, uh, els oients ho hauran vist ha sigut un programa crec preciós uh, hem intervingut una llegenda dels castells com és la Maia per mi el present i de les millors castelleres que hi ha avui en dia, que és la Marta. Ella riu, però és així. I tenim el futur, que li passarà la mà per la cara a la Marta d'aquí uns anys, la Sofia. A veure si és veritat, eh? Ja eh? Moltíssimes gràcies a tot. Ens veiem dijous que ve a la mateixa hora. Abans de marxar, tenim una sorpreseta pels castellers de Vilafranca, que és una cançó que va feina adaptats, pels vers. Anem a escoltar-la. Ens veiem dijous que ve. Una abraçada a tots, família. Quarts amunt!